Bine v-am găsit, dragi ascultători! În temeiul voii libere cu care este înzestat, omul este stăpânul faptelor sale. Să vedem acum de câte feluri sunt faptele omenești. Faptele noastre sunt de două feluri, bune și rele. Bune sau morale sunt faptele săvârșite cu știință și voie liberă și care, sunt după voia lui Dumnezeu, arătată prin legile sale, iar rele, imorale sau păcate sunt acele fapte care nu sunt săvârșite după voia lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că faptele trebuie judecate totdeauna după felul legăturilor cu voia lui Dumnezeu arătată prin legile morale cunoscute de mintea cădinciosului. Pentru a cunoaște bunătatea sau răutatea unei fapte, trebuie să ținem seama de toate părțile ei. Adică de obiect, care înseamnă lucrul de care se ocupă fapta, de pildă rugăciunea, milostenia, furtul sau altceva. De motiv, adică de îndemnul care face voia să se hotărască pentru un lucru sau altul. Motivul cel mai înalt al faptelor săvârșite de creștin trebuie să fie iubirea firească față de Dumnezeu, care i-a dat viață și toate cele trebuitoare vieții și îl iubește atât de mult încât pentru mântuirea lui a dat și pe fiul său cel unul născut, ca tot cel ce crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Trebuie să ținem apoi seamă de scop. Scopul, adică ținta la care tinde voia cu fapta sa. Scopul cel mai înalt al faptelor trebuie să fie preamărirea lui Dumnezeu, precum citim în Sfânta Scriptură. Ori de mâncați, ori de beți, ori altceva de faceți, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceți, spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Corinteni, capitolul 10, versetul 31. Sfântul Vasile cel Mare, la rândul său, arată. Creștinul va săvârși bine lucrul său dacă va referi la Dumnezeu tot ce face și va împlini voia lui. Trebuie să ținem apoi cont de intenție care înseamnă îndreptarea faptei spre scopul ei. De pildă, intenția mea este să ajut pe aproapele meu aflat în nevoie, deși încă nu știu în ce chip îl voi ajuta. Mă hotărăsc să-l ajut din motivul dragostei către aproapele și-i trimit un dar cu scopul de a-i alina nevoia. Trebuie apoi să ținem iarăși seama și de împrejurări, adică semnele după care o faptă în săvârșirea ei se deosebește de alta. Astfel, la fiecare faptă se pune întrebarea. Cine a făcut-o? Un tânăr, un bătrân, un preot, un mirean? Ce s-a făcut? Milostenie sau furt? Unde s-a făcut? În biserică? Acasă? Pe față? ascuns? Cu ce mijloace s-a făcut? prin câștig cinstit, prin furt, singur, prin altul, cu ce scop s-a făcut pentru a ajuta pe cineva sau pentru a-l înșela, chipul în care s-a săvârșit fapta, din dragoste, din ură, cu pregătire, când s-a săvârșit fapta, ziua, noaptea, în timpul sintei Liturghii, fapta ca să fie bună trebuie să corespundă voii lui Dumnezeu după toate părțile ei, adică după obiect, motiv, scop, intenție și împrejurări. Când fapta se potrivește cu voia lui Dumnezeu, numai în una din părțile sale, atunci ea este rea. De pildă, când cineva fură spre a ajuta pe cineva, scopul faptei este bun, dar mijloacele sunt rele, deci fapta sa este rea. Când cineva ajută pe aproapele spre a fi lăudat de oameni, fapta în sine este bună, dar scopul urmărit este rău. Deci, pentru săvârșitor, fapta nu poate fi socotită bună. De bună seamă, creștinul are datoria de a săvârși totdeauna fapte bune, căci numai așa își poate dobândi mântuirea sufletului. Căci creștin adevărat nu este cel care din când în când săvârșește câte o faptă bună, ci cel care în chip își împodobește viața cu fapte bune. Dar pentru a putea ajunge la această stare, creștinul trebuie să-și încordeze neîntrerupt puterile sufletești spre a potoli pornirile rele și a ispitele care mereu se apropie de el, cu îndemnuri spre fapte rele. Creștinul adevărat trebuie în chip să lupte împotriva răului, să se curețe de patimi, să-și câștige tăria și deprinderea în săvârșirea faptelor bune, adică să se împodobească cu frumusețea virtuții creștine. Sfântul Antonie cel Mare spune, Să nu zică cineva, Că este cu neputință omului să ajungă la viața cea virtuoasă, ci numai că aceasta nu este ușor.